وَأَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَاعَةٍ وَكُلُّ بِدَاعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ في النار Ayol ikhwah, ikhwan siddin rahimani wa rahimakumullah Berdengar raja yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas perjumpaan ini di mana tidak ada sesuatu yang terjadi di atas permukaan bumi ini Kecuali atas kehendak dan izin Allah Rabbul Alamin Bagaimana para ulama mengatakan Masya'allahu kana Walam yasha'lam yakul apa ya saja yang Allah kehendaki terjadi dan apa saja yang Allah tidak kehendaki maka tidak, maka tidak akan terjadi. Nabi SAW bersabda, "Ma asabaka lam yakun liyakhthi'ak wa ma akhthaq lam yakun Apa saja yang menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu dan apa saja yang tidak menimpamu maka tidak akan pernah menimpamu. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah diberikan asbab dalam mengaruhi kehidupan ini di mana kehidupan hari demi hari waktu demi waktu bertambah dan bertambah cobaan dan ujian bertambah dan bertambah fitnah sehingga kita harus lebih dekat kepada Allah harus berlari dan menarikan semua persoalan kita kepada Allah Rabbul alamin sebagaimana doa yang sering kita lantunkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ashlh li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ain wa zat ya hayyu ya qayyum yang hidup maha hidup dan berdiri sendiri ya hayyu ya qayyum dengan rahmat-Mu bi rahmatika astaghis dengan rahmatmu. aku istighaf aku memohon kepada Engkau dengan rahmatmu, mu dan rahmat-Mu ya သစသည်, dan ampunilah segala urusanku, semua urusanku, dan janganlah Engkau serahkan urusanku kepada dan jangan Engkau serahkan kepadaku urusanku meskipun hanya sekejap mata, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah, as sabat ya mutallibal qulub, tetapkan hatiku di atas agama-Mu, wahai Zat yang membolak-balik hati. Maka tetapkan aku di atas agamamu Karena memang Di zaman yang penuh dengan cobaan Di zaman yang penuh dengan fitnah Maka Segala keadaan Tepat untuk berubah Yang tadinya Di pagi hari orang Islam Orang beriman Di sore harinya menjadi kafir Di sore harinya beriman Di pagi harinya menjadi kafir Na'udzubillahimindalikum Pendengar roja yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah kita dengarkan bersama pada pertemuan sebelumnya Bahawa Di antara penyebab-penyebab Orang terjerumus kepada kerubatan dosa adalah Wa'ful iman Wa giyabu wazi'i taqwa Lemahnya iman Dan tidak adanya pendorong orang untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Kemudian sudah kita bahas pula Yaitu al-jahlubillahi azza wa jalla wa amrihi wa nahihi bodohnya seorang tentang Allah subhanahu wa ta'ala perintah dan larangan Allah kalau orang bodoh tidak mengerti sifat-sifat Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan maka kita mudah untuk melakukan perbuatan dosa apabila seseorang tidak mengerti hak-hak Allah bodoh akan hak-hak Allah Maka berapa banyak kita melihat hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada makhluk berdoa kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta perlindungan kepada Nabi dan ini merupakan perkara yang sangat besar, perkara di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para Nabi-Nya dan para Rasulnya. Wallaikum tabarakaatul fi kulli ummatin rasulun anyabudulillaha wajatani buktaun. Sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang Rasul Agar mereka mengajak menyeru Supaya manusia menyembah Allah saja Dan meninggalkan Tawun Ini menunjukkan bahawa Kebodohan akan Allah Rabul Alamin Menyebabkan kehinaan Menyebabkan orang terjerumus kepada perbuatan dosa Bahkan perbuatan dosa yang besar Dan paling besar yaitu kesyirikan Oleh karena itu Nabi SAW menyebabkan Beliau bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'adz, al al Allah. al ya al alla Mu apa terima hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?" Qultu, "Allah dan rasul alam yang Qala, "Hak Allah atas hamba adalah menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa kita karena menyekutukan sesuatu." "Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah kepada para hamba? apakah engkau tahu apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" muat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hak Allah kepada para hamba adalah agar mereka menyembah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jall, jangan kepada yang lainnya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas Bahwa penyebab orang terjerumus kepada perbuatan dosa adalah aniktiroh yafirullah azza wajal, wabi amanil maufiroh, yaitu tertipunya orang terhadap ampunan Allah. Memang benar bahwa Allah memiliki ampunan yang sangat besar. Allah subhanahu wa taala mengampuni dosa apa saja. Janganlah berputus asa orang-orang yang melampaui batas melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya. Karena Allah maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala bersirman. Qul ya ibadiyan ladina asrafu ala afusihim. La taqmatu mirahmatillah. Innallah yafru tunuban jami'ah. Katakanlah wahai hamba-hamba. Yang melampaui batas kepada diri mereka. Berbuat dosa. Mencuri. Berzina. Ghibah. Meninggalkan kewajiban. Melanggar-melanggar larangan Allah. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Namun jangan tertipu. Karena orang yang tertipu adalah mengharapkan ampunan Allah sementara dia selalu bergelimang dalam perbuatan dosa. Mengharapkan ampunan Allah dan menyadari apa yang dia lakukan dari perbuatan dosanya. Meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan padanya. Dan dia tetap berada di atas jalannya. Yaitu meninggalkan kewajiban. Melanggar apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian mengharapkan ampunan Allah maka ini merupakan orang yang tertipu. Orang yang benar dalam mengharapkan ampunan Allah adalah menyadari bahawa setiap orang memiliki kesalahan, menyadari bahawa setiap orang bisa terjerumus kepada perbuatan dosa. Suluh ibni Adam khutbah wahayru al khutbah in nabtawabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah dan yang paling baik antara orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka segera dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Segera dia menyadari akan perbuatan dosa yang dilakukan kepada Allah Rabbul Alamin, baik meninggalkan kewajiban maupun melanggar larangan Allah. Kemudian dia segera kembali kepada Allah beristighfar lalu dia mengharap ampunan Allah. Maka inilah orang-orang yang benar orang-orang yang tidak tertipu atas keinginannya atau harapannya akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah di antara penyebab banyaknya orang terjerumus kepada perbuatan dosa, kasratu syubhat, wakasratu syahwat, yaitu banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat. Akhwan fil din rahmani wa Allah. Zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita dapatkan dua musuh pembuatan kita ini mengepung, mengelilingi kaum Muslimin dari berbagai macam penjuru. Bahkan kedua perkara ini sudah masuk ke rumah-rumah kaum Muslimin, sudah masuk sampai ke kolong tempat, tempat tidur mereka. Subuhat dan syahwat. Apa itu subuhat? Subuhat adalah perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan seseorang. Asabdul mu'taqad min syukuk wa bid'ah wa i'tiqadin fasidin, yaitu perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan, merusak iman, merusak akidah yang disebabkan oleh kerancuan, disebabkan oleh keraguan raguan perbuatan keyakinan bid'ah ah, dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika ada orang ditanya, "Kenapa engkau tidak menggunakan jilbab?" Kenapa anda tidak menutup auratnya? Apa katanya yang penting hatinya yang perlu digilbagi? Ini merupakan subhan. Dan masih banyak perkara-perkara yang menghancurkan agama ini. Dari perkara-perkara yang rancu. Yang dibawa oleh orang-orang di luar Islam. Maupun juga oleh anak-anak kaum muslimin yang... Menyatakan dirinya sebagai pembaharu-pembaharu Islam Kemudian syahwat Yaitu tiba'u hawa nafsi Fima yukhalifu syar'Allah azawajal Adapun syahwat adalah Mengikuti hawa nafsu Yang menyelesai syariat Allah subhanahu wa ta'ala Dimana kedua penyakit ini Menggerogoti kaum muslimin Kedua penyakit ini Kedua musuh bebuyutan ini Mengepung dari berbagai macam penjuru Kaum muslimin Kedengar roja yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka segera kita sadari Apabila Kaum muslimin Sudah dibelenggu oleh dua pusul Bebuyutan ini Maka yang ada adalah Kehinaan Di mana subahat Akan melahirkan Kerusakan dalam pemikiran Subahat akan melahirkan kerancuan dalam keyakinan. Terusakan dalam ehdipat. Dan syahwat akan melahirkan lemahnya orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan membuatkan pada seorang untuk melakukan larangan-larangan Allah perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kita ketahui apabila kewajiban sudah ditinggalkan. Maksiat dikerjakan. Dunia menjadi tujuan, maka tidak ada lain yang akan dialami oleh kaum muslimin, kecuali az-zul, yaitu kehinaan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ida tabayaktum bin a'inah, wa akhattum aznab al-baqar, wa raditum bil-zara, wa taraptum ul-jihad, salatallahu alaikum zullah, la yanzihu hatta tarjuh ila dhinikum. Rawah Abu Dawud, Ali Umar, Taala Apabila kalian Berjual beli dengan inah Iaitu salah satu bentuk Jual beli yang, di, yang dijalankan Dengan sistem riba Dan Engkau pegang ekor-ekor sapi Setelah dengan pertanian Dan meninggalkan jihad Maka Allah akan turunkan Kehinaan dan tidak akan dicabut Kehinaan tersebut Tidak akan dicabut kerendahan tersebut Hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kedengar rojak yang diberikan Allah, Rabbul Alamin. Syaih Muhammad bin Salaf, eh, Syaih Muhammad bin Al-Bani, beliau menyebutkan bahawa apabila engkau berjual beli dengan inah, dengan sistem riba, dalam pengertian di sini, apabila yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah merata di kalangan kaum muslimin. Apabila memegang ekor sapi dari orang pertanian, yaitu cinta dengan dunia. Meninggalkan jihad, tidak hanya jihad, tapi meninggalkan banyak kewajiban. Coba kita perhatikan berapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban sholat. Masjid dibangun dengan megah, masjid dibangun dengan baik. Namun berapa orang yang meramaikan masjid dengan sholat. Berapa banyak orang meramaikan masjid dengan aktivitas-aktivitas yang tidak diajarkan oleh Islam, berdendang di masjid, bernyanyi di masjid dengan tujuan katanya beribadah. Apakah begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya? Apabila perbuatan-perbuatan semacam itu sudah merata, orang cinta dunia, maka Allah akan menurunkan kehinaan dan tidak akan dicabut kehinaan tersebut. Sampai kembali kepada agama kalian Perhatikan Hadis ini menunjukkan Bahawa Kehancuran dan kemunduran kaum muslimin Datang dari kaum muslimin itu sendiri Dan Kita tidak menafikan Dan Nas sudah Menunjukkan dan menegaskan Bahawa Orang di luar Islam Dari dulu sampai hari kiamat Mereka selalu membuat makar Tidak perlu kita mencari bukti. Tidak perlu kita mencari tahu dari yang lain. Al-Quran. Firman Allah sudah menunjukkan. "Wan وَالْتَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَتَهُمْ Tidak akan pernah rida Yahudi dan Nasara. Sampai kalian mengikuti cara hidup mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Yabudul ladina kafaru min ahlil kitab law yurdu nakum mim ba'di imanikum kuffara hasadan min amin hasadan min anfusihim Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasoro sangat berkeinginan kalian keluar dari agama kalian. Mereka kalian beriman. Karena apa? Karena kedengkian yang ada pada mereka terhadap kaum muslimin. Ini menunjukkan nafz dari Allah Subhanahu Wataala bahwa mereka memang membuat makar. Bagaimana subhat dan syahwat selalu menjadi menang, selalu menerkam kaum muslimin. Mereka mempertajam taring-taring subhat dan syahwat ini sehingga sangat ampuh dan efektif ketika menerkam kaum muslimin. Kita perhatikan bagaimana pemikiran-pemikiran jaringan Islam liberal yang dikembuskan justru melalui anak-anak kaum muslimin. Bagaimana penyebaran-penyebaran pornografi yang justru juga banyak yang menjadi kepanjangan tangan adalah anak-anak kaum muslimin. Subhanallah Tidak ada jalan lain Kecuali kita kembali kepada Allah Kembali kepada agama kita ini Namun Kita perhatikan Ketika orang mau kembali kepada sunnah Orang kembali kepada Islam Berapa banyak Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada mereka Dengan istilah-istilah Yang memang tidak enak untuk didengar ekstrem fanatik dan sekarang yang lebih keren lagi wahabi orang menggunakan janggot dikatakan teroris dan lain sebagainya coba perhatikan kepada anda wahai kaum muslimin yang dimulakan Allah jangan mudah untuk menuduh orang jangan mudah untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak mengerti ilmunya wanatakfu ma laisa lak bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaiha jangan kau berbicara sesaat yang tidak mengerti ilmunya karena pendengaran penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat dengan adanya dua penyakit yang kronis dua musuh bebuyutan ini di mana ya, dua musuh sangat buas menunjukkan taring-taringnya yang berbisa yang justru dipertajam taring-taring yang berbisa tersebut oleh anak-anak kaum muslim itu sendiri dan kita tidak pungkiri bahawa orang-orang kufar orang-orang di luar Islam selalu membuat makar bagaimana kita keluar dari agama kita ini Ya Allah di dalamnya kafir min ahli kitab di lahirutul dakwah min bagi imanikum Orang kafir sangat berkeinginan, orang-orang yang ahli kitab Yahudi dan asorak sangat berkeinginan untuk kita keluar dari agama kita ini. Oleh karena itu, khwani siddin, rahimahni warahmatukum Allah, tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin memperbaiki agama, memperbaiki kehidupan kita ini, kembali kepada Allah. Kembali kepada agama kita, agama yang bagaimana? Ila amrikumul awal, kepala kembali kepada perkara kalian semula. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, lan yatluha amru hadhihi ummah illa bima sulhabihi awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini hingga kembali kepada perkara yang semula, yaitu kembalikan kepada as-salafus salih. Kembalikan pemahaman Islam kepada sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'u tabi'in. Ikhwan fitih rahmanim wa rahmatumullah. Kita menyadari bahawa memang orang kafir selalu mengintai kita. Latakabia sunana mankana qabarakum shibran bi-shibrin dira'in bidira'in hatta law dahalu duhradudubbin laktabak tumuh kulna ya Rasulullah al-Yahudu wa al-Nasara qala faman akhrajah wal-kuffari. Asalullah, sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang tadi anna, sungguh benar-benar di sini ada dalam tauhid dan non-tauhid yang menunjukkan penekanan, yang menunjukkan pasti itu terjadi bawah kalian akan mengikuti sunan, iaitu cara sunan jama' dari sunnah, iaitu akhlak rukoh, cara cara hidup orang-orang sebelum kalian jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan, mereka ketika masuk ke lubang biawak pun, kalian akan mengikutinya. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud Allah Yahudi dan Nasara? Lalu Nabi SAW menjawab, apalagi kalau bukan mereka. Kita lihat, Ikhwan, kita lihat, Bapak Ibu, suruh sekalian yang di belakang Allah, Kedengar roja yang di belakang Allah, Rabbul Alamin, perhatikan. Setiap yang datang dari barat, banyak anak-anak kaum muslimin menerima menerimanya begitu saja. Budaya-budaya yang datang dari luar Islam begitu saja ditelan. Sekarang, kita bisa melihat dampak dari perbuatan-perbuatan ...khasiat yang dilakukan kaum muslimin. Dampak dari subhat dan syahwat... ...lemahnya akidah... ...lemahnya diri untuk melakukan keteratan kepada Allah... ...yang akhir dari segalanya tentunya adalah... ...akan melahirkan bencana besar... ...akan melahirkan musibah besar... Di mana masing-masing kita harus takut akibat dari bencana itu meskipun kita tidak melakukannya. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya ayuhalladina amanu, ku anfusakumu ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketahuilah perbuatan dosa akibat syubahat dan syahwat. Yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang itu bencana yang akan menimbulkan pada semuanya. Watku fitnah la tusyib anna ladinu zanamu min kum Takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat golim, tapi menimpa semuanya. Subha akan merusak keyakinan. Dengan keraguan-keraguan. Disebabkan keraguan keragu atau perbuatan bid'ah. Lebih-lebih sekarang, Masya Allah. Kita akan, kita akan melihat dan akan membuktikan pertarungan yang hak dan batil. Akan sentiasa berada di atas permukaan bumi ini. Dan Allah akan menolong agamanya. Dan Allah akan memenangkan agamanya. Sehingga kita jangan putus asa. Kita tidak boleh berputus asa dengan keadaan yang ada. Kita harus tetap tegar. Harus tetap tokoh. Harus memohon kepada Allah. Dan ini merupakan senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Al-du'ah wal-ibadah. doa adalah ibadah. Mohon ketetapan hati kepada Allah. Mohon keteguhan hati kepada Allah. Rabbul Alamin. Mohon keistikoman kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita tidak luntur Akidah kita Disebabkan keraguan Atau perbuatan-perbuatan bid'ah Yang sudah menyebar Di kalangan kaum muslimin Yang dianggap sebagai agama Yang juga diserukan oleh orang-orang Dari kaum muslimin itu sendiri Ikhwan Fiddi Rahimah Dua penyakit besar ini Yang subhat Maka tidak bisa diobati kecuali dengan ilmu Karena kerusakan Keyakinan juga harus Ditata, diperbaiki Dengan ilmu Karena apa? Karena al-mu'tafat atau al-i'titat Itu harus dengan ilmu Sebagaimana Allah berfirman Fa'lam annahu la ilaha illallah Ketahui dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berat Disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Keyakinan akan Allah, berapa banyak versi yang ada. Keyakinan keimanan terhadap malaikat, juga berapa banyak versi yang ada. Dan seterusnya, bahkan terakhir, keyakinan tentang Nabi. Orang mengatakan sebagai Nabi baru, berapa banyak kaum muslimin yang hanyut. Ini menunjukkan subhat-subhat yang sangat baik dari yang subhat yang jelas dalam pengertian terang-terangan. Padahal subhat itu samar. Subhat itu sama samar Tapi subhat yang beredar Dari yang benar-benar jelas Sampai yang samar Itu semua Sudah banyak menggeroboti Akidah kaum muslimin Maka tidak bisa Ini dihilangkan Kecuali dengan ilmu Al-ilmu an nafi Ilmu yang bermanfaat yaitu kembalikan al-ilmu Maqal Allah Waqal al-rasul Wa kuala sahabah. Iaitu kembali pada ilmu, Yaitu Al-Quran. Tabda Nabi Wasallam Dan keterangan para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Itu akan mengangkat syubhad. Akan mengangkat kerancuan. Akan mengangkat keraguan-raguan. Yang ada pada dada-dada kaum muslimin. Dan syahwat. Harus dengan amal. Karena syahwat ini. Ya, keinginan, nafsu Wama ubaru'u Wama ubaru'u nafsi Inna nafsa la'ammar Aku tidak berpapas diri dari nafsu Nafsu, kerana nafsu senantiasa Untuk mendorong orang melakukan kejahatan Ibarat nafsunya senantiasa Menyelisihi apa yang telah Disyariatkan Allah Menyelisihi apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan memperbanyak amal soleh Sehingga nafsu kita Syahwat ini, syahwat ini bisa dikendalikan ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Sehingga menjadi nafsu al-mutma'innah. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah Irji'i ila rabbiki radiyata marudiyah. Fadakhuli fi ibadih, wadakhuli jannati. Wahai nafsu ya mutmainnah Kembali engkau kepada ridu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fidin yang berikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah perkara yang bisa menjerumuskan orang kepada perbuatan maksiat adalah mukhalatatu ahli al-ma'asi wa qurana as-su' yaitu selalu berteman dan bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat dosa, dengan orang-orang yang memiliki perangai yang buruk. Ini pun juga mudah menghantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan Perbuatan yang mendatangkan muka Allah Rabbul Alamin. Sebagian ulama salaf mengatakan, min ila 'Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati dibandingkan dengan selalu bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik. Dengan orang-orang yang ahli ibadah. Dengan orang-orang yang memiliki keyakinan tauhid yang benar. Dan senantiasa melihat kepada perbuatan mereka. Walaytas syai'un abur alal qalbi min mukharatatil fasyikin wa nadrila'af alihim. Dan demikian sebaliknya. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi hati. Dibandingkan dengan selalu bergaul. Dengan orang-orang yang selalu berbuat fasik. Orang yang selalu berbuat maksiat Dan selalu melihat kepada perbuatan mereka Karena apa? Karena merasa ada temannya ketika berbuat jelek Karena apa? Karena merasa ada yang sama Bukan hanya saya yang berbuat begitu Tapi ada yang lain Begitulah syaitan selalu menggoda anak Adam Oleh karena itu Saya dengar Wajah yang dimulakan Allah Perhatikan sabda Nabi SAW Al-bar'u ala dhini khalilihi Al-yandur ahadukum man yukhalil Seseorang itu tergantung agama temannya Oleh karena itu perhatikan dengan siapa dia berteman Kalau dia berteman dengan orang yang suka mabok Tentu dia akan mudah untuk mengikuti apa yang dilakukan Kalau dia suka berteman dengan orang yang suka minum minuman keras Suka dengan barang-barang yang dilarang seperti narkotik, narkoba dan lain sebagainya itu Meskipun dia tidak meminumnya Tidak mengkonsumsinya Namun ketika ada operasi dari aparat Maka tentunya dia akan kena Oleh karena itu perhatikan Bagaimana Nabi SAW Memberikan nasihat kepada kita Perbandingan antara teman yang baik Dengan teman yang buruk Dibandingkan Antara orang yang menjual uangian dan orang yang memiliki keahlian pandai besi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innama maqsalu al Jalisus Saleh wal Jalisus Tuu, bahamil miski wa nafiqil kir, bahamil miski ima an yuziyat wa ima anta beta amin wa ima anta jidari ham tajibah. Wanafi khulkir imma'an yukhrik wa siyabak wa imma'an tajadrihan khabdi satan wa wakul bukhari Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk Itu seperti Orang yang menjual minyak wangi Dan pandai besi Adapun orang yang menjual minyak wangi Maka ada tiga kemungkinan atau lebih Kemungkinan pertama Yang disebutkan dalam baris ini Ya engkau mendapatkan hadiah dari penjual minyak wangi itu atau yang kedua engkau membelinya kalau engkau tidak mendapatkan hadiah darinya atau kalau tidak dua-duanya engkau mendapatkan bau harum karena bersama orang yang menjual minyak wangi berbeda dengan orang yang berteman berada di sampingnya pandai besi tukang las misalkan maka asapnya itu akan menebar. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, orang yang pandai besi, engkau berteman dengannya, maka kemungkinannya adalah bajumu terbakar, atau engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Walaika itu, Yusufan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Memang, hukum asal, paling asdol adalah orang bergaul dengan manusia. Bagaimana Syed Muhammad bin Saleh al-Husaymin mengambil faidah hadis Omar Noqtab yaitu Haris Jibril, بينما nampu Inda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibtulaa علينا rujul shadi du bayad isyarat shadi du sawad isyar. La ya rifuahadun minna. Bahwa ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang Ya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam, ya, yang tidak ada bekas-bekas tanda safar padanya, tidak ada yang kenal antara kami dengannya. Apa kata Syaikh Muhammad bin Saleh al-Sheimin, ulama besar pada zaman ini? Beliau katakan bahawa Nabi saw langsung tak bergaul bersama para sahabat, bergaul dengan manusia, itu lebih baik. Dengan saat apabila tidak khawatir agamanya rusak. Namun apabila khawatir agamanya rusak, maka lebih baik dia menyendiri. Ya. Lebih baik dia uzlah. Karena Nabi juga bersabda: Yusak an yakuna khaira malir rajul gharamun yadba biha cakal ya. jibal wa mawakil qatar. Yaitu ada akan ada sebaik-baik harta seorang yaitu kambing yang dia bawa ke puncak gunung di tempat turunnya hujan. Kenapa? Karena dia lari membawa agamanya khawatir dengan fitnah yang ada apabila dia khawatir dengan agamanya. Ya, sebagaimana juga Ibrahim AS beliau uzlah bagaimana Allah berfirman. Wa tadzilukum wa ma tadzoon min dunillah wa da'ru Rabbi asa allah aku berpisah dari kalian, menyendiri dari kalian, ya Tuahulah dan aku juga berlepas sendiri dari apa yang kalian seru dari selain Allah dan aku berdoa kepada Tuhanku ya mudah mudahan aku tidak pernah sedih dengan doaku kepada wadah Robku. Maka di sini kalau kita khawatir agama kita rusak maka menyendiri itu lebih baik. Namun kalau kita bisa memberikan pengaruh kepada orang, bisa mendakwai orang untuk diajak kepada kebaikan, diajak untuk surat berjamaah bersama teman-teman yang ada di kantor, mengajak agar jangan, jangan korupsi, maka kita ajak karena itu lebih baik bagi kita, kita mendapatkan pahala, ya. Dan kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan. Woman -keutamaan. ahsanu qaulan mimmendha' ilallah wa amilas salihan. Wakola indani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, dan dia beramal soleh serta mengatakan aku adalah orang-orang yang Islam. Dhuhaam sitti nahimani warahmatullah. Ketahuilah, cariah teman yang baik. Kaliya orang-orang yang soleh, kaliya orang-orang yang berilmu sehingga kita ingin melakukan atau memiliki hal yang sama dengannya. Oleh karena itu, lengki dan iri itu dilarang oleh Allah Subhanahuwataala, ya, kecuali dalam dua perkara, yaitu iri kepada orang yang punya ilmu, ingin kita seperti dia, dan iri kepada orang yang punya harta, ilmu yang diamalkan dan harta yang diinfakkan. Kita ingin seperti dia. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki agama yang kuat sehingga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sepertinya. Dan hindarkanlah dari berteman dengan orang-orang yang memiliki perangai yang rusak karena kita juga akan terpengaruh dengannya. Karena yang namanya hati itu lemah. Ya. Kalau orang memiliki pemikiran yang rusak, perangai yang rusak akan mudah mempengaruhi orang Maka kita tinggalkan. Al-Imam az mengatakan, Innal kulu ba'ba'ifah. Hati itu lemah. Wasubha khotofah. Sementara subhat itu akan menyambar. Seperti elang yang menyambar anak ayam. Akan dicengklam. Tidak akan bisa lepas darinya. Oleh karena itu, kepada pendengar roja, dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu Taala menjaga kita. Dan kita menjaga Allah. Ihfadillah, yahfadkah. Ihfadillah, tajitututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Tadi itu tujahat. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka, maka akan mewakilkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dilindungi oleh Allah dari keadaan zaman yang memang penuh dengan berbagai macam perbuatan maksiat, penuh dengan subhat, penuh dengan syahwat. Dimana kalau kita tidak pandai-pandai maka kita akan menjadi korban dari dua binatang buas yang siap selalu menerkam kita dengan taring-taringnya yang tajam, yang penuh dengan bisa yang bisa melumatkan daging dan darah kita karena memang agama agama kita adalah daging dan darah kita dinuka jinuka fa'innama walahmuka wajamuk handur amman ta'khud khud anil ladina staqamu wala takhud anil ladina malu Abdullah bin Omar anhu mengatakan agamamu agamamu karena itulah darah dagingmu hati-hati dengan itu ya Maka perhatikan dari sahabat kamu mengambil Ambillah dari orang istiqamah Yang lurus manhajnya, lurus akidahnya Baik akhlaknya, baik perangainya Jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang Begitu Bagaimana Abdullah bin Umar mengatakan Mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah Kita uh, Akan Membahas insyaAllah pada pertemuan berikutnya adalah Ilhajuka shatiril ma'asih Bagaimana jalan keluar dari banyaknya maksiat sehingga kita bisa terselamatkan darinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah. Kita kembali kepada Allah, kita buka sejarah-sejarah orang-orang soleh, kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Dan kita mohon kepada Allah jangan lupa agar kita Uh, dilindungi dari fitnah. Bagaimana Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah, dari fitnah. Fitnah itu maknanya kata Al-Imam Al-Malusi adalah ya ketika menjelaskan istaqu wattaqfu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamum minkum khassatqu lakum min fitnah yang akibatnya tidak akan menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Fitnah adalah tidak adanya amar maaf nahi mungkar itu fitnah. Fitnah adalah banyaknya perselisihan dan pepecahan itu fitnah. Fitnah adalah banyaknya subhan, banyaknya perbuatan bidah Itu makna-makna fitnah. Banyaknya pesyirikan itu juga fitnah. Banyaknya maksiat itu itulah fitnah. Oleh karena itu kita berlindung pada Allah dari fitnah. Dari perselisihan, dari pertengkaran, dari perbuatan syirik, dari perbuatan bidah, dari perbuatan maksiat. Itulah fitnah. Jangan kita beranikan diri untuk menghadapi fitnah. Saat kita berlindung minta kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Di mana sumbernya adalah tadi yaitu asyubha dan asyakhwat. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada al-Akh al-Fadil Umar. Hafizhu Allah Ta'ala. Silakan تفضل. Naam Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang telah antum sampaikan sebetang tentang Subhat dan Syahwat yang memperhatinkan di negeri kita ini Dan selanjutnya Ustaz Kami akan buka sesi soal jawab untuk para pendengar kita semua Ustaz Akan tetapi kami akan jeda dulu sebentar Beberapa saat ke depan Ustaz Baik, ya. nah, Dan selanjutnya kami akan jeda Setelah jeda berikut ini anda bisa bertanya langsung kepada beliau Ataupun yang anda ingin bertanya melalui pesan singkat insyaallah kami akan bacakan Wa bilham Ti anzalna Wa bilham قِنَ زَلَ وَمَا أَرْسَلْنَا Radio Roja 756 kHz. Lihatirina dan lihatirah. Idaatul Qur'an Al-Karim. Radio Dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. A'udzulillahimun al-Shaytan al-Rajim. Bila inna ma ashku bensi wa ilallah. Wa'a'lamu minallahi ma'ala ta'alamu Radio Roja 756 Kilohez Lidzakirina wa'adzakirat Ida'atul Qur'anil Karim Radio Da'wah Ahlu Sunnah wal Jama'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama satu kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Abdul Rahman Mahfudz Umri LC Hafizillahhu Taala. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua yang ingin memperluas materi yang telah disampaikan oleh beliau ataupun Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi tentang pembahasan ini. Untuk yang pertama Ustaz, kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Iya, baiklah okay. koma ya. koma. Yang pertama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, di keadaan saat ini Begitu banyak sekali fitnah subhat Lebih-lebih fitnah syahwat Lalu bagaimanakah bagi kami yang seorang pemuda yang belum menikah Karena di mana-mana kami menemukan begitu banyak Sarana-sarana syahwat Seperti majalah, televisi Dan juga yang lainnya Bahkan ketika di angkot, angkutan umum dan lain sebagainya Lalu bagaimanakah yang terbaik kami lakukan? Apakah kami hanya berdiam saja dalam rumah atau tidak berinteraksi ataukah kami melakukan aktivitas dan bagaimanakah caranya? Mohonlah, Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahawa di mana-mana yang namanya syahwat di mana syahwat ini memang tidak terbatas kepada adanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang sehingga bisa menggoda iman seseorang ya. maka tentunya tidak ada jalan lain kembali kepada agama Allah kemudian bagi pemuda sudah diberikan jalan keluar oleh Nabi SAW. alaihi wasallam ya masyarussabab man istata'a minkumul ba'sa falyatazawwaj فانه aghdhu lil basar wa ahsanul fardhi fa man lam yastati' fali bisiyam فانه lahu wija Wahai para pemuda yang mampu untuk menikah, al-ba'ah yaitu al-kudru alal jima' Kemampuan untuk berhubungan. Atau al-kudru ala suknak. Kemampuan memiliki, uh, apa namanya, menyediakan tempat. Baik itu membeli atau hanya sekedar mengontrak. ya, Tak menunggu harus membeli. Bagaimana siapa yang mampu untuk itu? Sebenarnya menikahlah. Ya, jangan menunggu punya mobil. Jangan menunggu punya rumah. Jangan menunggu punya ini dan itu. Barang siapa yang sudah tidak mampu segala menikah. Ya, karena itu bisa menjaga pandangan dan bisa menjaga kemaluannya. Dan bersapa yang tidak mampu, jalan keluarnya adalah berpuasa. Karena puasa adalah merupakan perisai. Ya. Tentunya kalau kita memiliki aktivitas di luar dan tidak mungkin kecuali berhadapan dengan itu, maka lakukan yang seminimal mungkin menimbulkan menimbulkan Ya, apabila ada apa namanya? Berapa banyak mafsadah yang ada, maka ambil yang paling ringan. Kita tazahamatil mafasid, yuddamu aladna min mafasid. Apabila ada mafsadah begini, rusak begini rusak, Dan harus dihadapi, maka ambil yang paling ringan. Biar setiap orang lebih tahu keadaannya. Qulu hadith adrabi nafsi, setiap orang tahu dengan keadaan dirinya, mana yang lebih manfaat baginya, baginya dan mana yang merusak. Tapi tentunya ya Jangan sampai meninggalkan majlis-majlis ilmu, jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tidak hanya kewajiban, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun harus bertemu dengan saudara dengan wajah yang tersenyum, karena itu akan membantu dan menjaga keimanan kita. Karena al iman yusyidubaliyankus, yusyidubitawankus sebelum maksiat. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurangan berlapan maksiat. Sebesar apa ketaatan sebesar itu pula yang Bertambah keimanan kita. Sebesar apa perbuatan nasihat yang dilakukan, sebesar itu pula berkurangnya keimanan. Maka haruslah adanya, cari adanya keseimbangan-keseimbangan yang paling insya Allah bermanfaat. Kalau datang ke majlis ilmu. Datang kepada orang-orang yang baik, orang yang soleh, orang-orang yang berilmu. Untuk selalu minta nasihat kepadanya. iya Ahmad. Nah Ustaz, terima kasih atas ujuan yang Anda berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan kedua Ustaz dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz menyambung dari apa yang telah jelaskan tadi dari pertanyaan pertama Usia Ana sudah 23 tahun dan insyaallah anak akan merencanakan dan sudah siap untuk menikah Karena dorongan sahot yang sangat berkejolak dan hal itu dilakukan untuk menghindari zina tapi kenyataannya orang tua belum mengizinkan Karena anak masih dibutuhkan Untuk membantu membiayai adik Anak yang masih sekolah Yang jumlahnya ada 3 orang Lalu bagaimanakah solusinya yang terbaik Ustaz Dari Ibnu Muhammad Silahkan Ustaz iya ya, tentunya uh, Apa namanya Kepada Yang bertanya Semoga Allah SWT memberikan kemudahan ya Dan Jangan khawatir karena di antara orang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang mau menjaga kehormatannya. Ya, ia kunu Kalau mereka terus miskin, Allah akan membuat kaya mereka. Jangan khawatir, ya. Namun tentunya ridha Allah firidho alwalidain, fasakhullah fasakhil walidain. Sedekah Allah berada pada kedua orang tua dan mukanya juga demikian. Maka dalam hal ini adanya dua maslahah dan juga dua masada, dua maslahah, itu doanya orang tua maslahah, antum menikah juga maslahah, ya. Kemudian antum menahan diri masada, durhaka berantau apa? Me, me, durhaka berantau juga masada. Maka jalannya adalah pertama doa kepada Allah swt. Jangan apapun jangan sampai kita lupakan dengan yang namanya doa, ya. Jangan remehkan doa kita hanya punya kertas satu yang paling yang paling kita andalkan yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta kepada Allah ya diberikan kekuatan untuk bisa menikah dan menuluhkan hati ibu ya dan pendekatan yang baik kepada ibu kita dan jangan sampai kita curhaka kepada kedua orang tua gara-gara orang tua masih belum menyetujui untuk itu. Seandainya orang tua masih memaksa kita untuk menundanya dan kita tidak mampu maka berpuasalah dan bersabarlah ya bersabarlah kemudian jangan putus asa untuk selalu mendekati orang tua memberikan keyakinan bahwa Allah akan menolong orang-orang yang menjaga kehormatannya demikianlah Allah Naam Ustaz. Sekali lagi terima kasih atas jawaban yang antum berikan Ustaz dan selanjutnya Ustaz kami akan angkat dari pendengar kita untuk yang pertama Ustaz dengan Umu Safei di Bekasi. Halo. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Umu mau bertanya nih, bagaimana hukum harta seseorang yang mampu tetapi melakukan sesembahan di rumahnya dia orang tersebut suka memberi santunan kepada anak yatim piatu terus apa anak dan suami berdosa apabila tidak memenuhi undangan tersebut iya cukup ungu bagaimana pahala orang tersebut Ustadz, syukur, terima kasih maksudnya bagaimana Bu, maaf Ya. Saudara jelek ditinggalkan sesembahan di maksudnya bagaimana? Uh, dia melakukan kemusyrikan Ustaz karena setahun sekali alat-alat yang digunakan orang tersebut dicuci Ustaz. Oh baik ya. Okay. Ya. Syukran Ustaz ya. ya. Hmm. Waalaikumsalam. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi, oh. warahmatullahi Silakan Ustaz. Ya, jadi di dalam melihat kemungkaran jangan sampai ada kerancuan manro amin kumungkaron para siapa? Antara kalian melihat kemungkar harus jelas-jelas bawah itu mungkar, ya. jangan sampai perbuat uh, satu hal yang bidah dikatakan kesyirikan, ya. satu hal yang ini dikatakan bidah kita harus benar-benar jelas, ya, sehingga hukumnya jelas. Al-Hukm wal-Asyik Farouq antasoguri bawah menghukum suatu perkara bagian dari bagaimana dia cara pandangnya. Nah, kalau memang ya, kita uh, tahu bahawa ada tetangga atau apa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan agama, kemudian kita diundang misalkan makan ya e, disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam satu asar ya dan asar ini sahih disebutkan juga oleh Syu'aib Al-Arna'ut ya ee bahwa Ibnu Abbas berfatwa kalau misalkan kita diundang makan oleh Tetangga yang kita tahu hasilnya dari hasil riba, maka beliau fatwa beliau di situ ya, beliau membolehkannya. Allahu a'lam bisawab ya. Dan itu asalnya sahih ya. Kalau memang itu diundang untuk makan dan di acara itu tidak ada acara maksiat ya. Allahu a'lam. Tapi kalau ada acara maksiat, maka kita tidak boleh datang kepadanya ya. Meskipun itu undangan Undangan pengantin, di mana undangan itu harus datang. Namun kalau ada cara maksiatnya, tidak boleh kita datang kepadanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan kedua dengan um, Umulina di Depok. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini Ustaz, saya mau tanya, uh, bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ketika melihat uh, orang yang di luar agama Islam itu mengalami musibah, um, ada yang sakit atau kemudian meninggal. Apakah kita boleh membantu mereka atau Ya melayat atau yang sakit kita tengok gitu atau kalau oh, butuh dana kita bantu gitu bisa enggak itu? Boleh enggak menurut hukum syariatnya gimana itu Ustaz? Iya, cukup Molina? Iya, cukup. Ya, ya, cukup, ya. ya makasih. Sama-sama. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan yang baik. Di mana ini sering terjadi, ya? Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, Maka nayuk minubillah wal-yawmil akhir fal-yukrim jarahu. Bala siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, Maka mulia kaliyah tetangganya. Dan di sini, tetangga itu ya, tidak memilih apakah itu Islam atau tidak. Bagaimana keterangan Ibn Rajab juga dalam kitab kitarja minumul hikam. Kalau tetangga itu muslim punya, dan punya hubungan keluarga dengan kita, Haknya ada tiga, hak sebagai muslim, hak sebagai Orang yang memiliki kerabat dan hak sebagai tetangga. Kalau enggak punya hubungan kerabat, dia Muslim, punya hak Muslim dan hak tetangga. Kalau tidak kerabat, bukan Muslim, punya hak sebagai tetangga. Nah, oleh karena itu Nabi juga pernah menyuruh Abdullah bin Umar ketika menyembelih sesuatu, ya, agar kata beliau beri itu Yahudi dahulu. Demikian, ya, orang apa namanya Ahad Islam. Kemudian bagaimana ketika sakit, ya, Allah waalaam, ya. Dalam ahkamul jenayah Syarabani Membawakan sebuah hadis yang sahih Bahawa Nabi pernah menjenguk Yaitu uh, Seorang Yahudi yang sakit Ya, Meskipun situ diberikan Catatan ya, Dalam rangka mengajak kepada agama Demikian juga Nabi menjenguk kepada Pamannya Abu Thalib, Yaitu mengajak kepada agama Dan Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat ya, Menjenguk orang yang mati Biar Islam. Namun kalau melihat dalil yang ada, Ali bin Abi Thalib itu disuruh oleh Nabi SAW untuk mengurusi mayit bapaknya yaitu Abu Thalib sampai dikuburkan. Maka dengan dalil ini, ya Allah Alam Biswab, ya adanya pendapat membolehkannya yaitu mengunjungi orang yang meninggal itu. Namun tentunya kita lihat. Apakah di situ ada acara ritual-ritual keagamaan? Kalau ada ritual agama, keagamaan kita mengikutinya, maka itu tidak dipedulikan. Ya, adapun memberikan bantuan sekedar bantuan karena memang punya hubungan uh, dekat ataulah dan lain sebagainya, terbisnis atau lain sebagainya, maka ya tidak ada masalah dalam masalah seperti itu, ya karena hubungan sesama manusia. <t> Alhamdulillah. <indicating. t> Namun perwalian, ya hati tetap tidak bisa. Hati tetap harus borok, harus berepas diri. Karena uh, al-Wala wal-Borok, ya uh, kepada uh, orang di luar Islam adalah mutlak. Demikianlah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar kita di Tambun dengan Pak Sekutaman. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullah oh. wabarakatuh. Oh. Silakan, Pak. Nah, begini, Ustaz. Uh, anak kan kalau salat subuh di masjid itu kan uh, apa masalah ini apa kunut subuh ya iya apakah kita harus mengangkat tangan apabila imam mengadakan kunut subuh ya iya itu anu Ustaz, usah ha. Iya, cukup Pak. Iya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya yang pasti pertama jangan sampai tidak mau sholat berjemaah karena di situ ada qunut subuh. Ya. Adapun qunut subuh, subuh, Maka di sini ulama berbeda pendapat dalam masalah derajat hadisnya dan yang roji adalah hadisnya doa ini. Ya. Dan doa yang dibaca Allah mudhini fi man hadaith wa afini si man afa'i wa tawallani si itu adalah doa kunud yang dibaca waktu salat fitir sebagaimana hadis yang sahih ya. kemudian dalam hal ini ya, uh, ulama juga berbeda pendapat kalau orang salat di belakang orang yang kunud di waktu salat subuh seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan bolehnya mengangkat tangan adapun yang lain tidak ya. karena berdasarkan hadis inama di'al al imam li yu'tam bihi fa idza kabara fa kabiru wa idza qara fa qitu fa imam di jadikan untuk diikuti ketika imam takbir maka kabartlah ketika imam membaca maka diamlah sehingga sebagian mereka e, mengatakan bolehnya itu namun sebagian mengatakan tidaklah dan yang yang lebih ini adalah kita tidak membiasakan karena itu memang habisnya dhaif ya kemudian yang dibaca pun juga seharusnya itu adalah doa adua yang dibaca ketika kunut wittir, ya. Maka kembali kalau dalam hal ini Allah Alam Biswab, ya kembali kepada maslahah dan mafsadahnya Barangkali kalau misalkan kita berada di tengah masyarakat yang semuanya begitu, dan kalau kita tidak mengatakan melakukan fitnah, ya, maka mungkin pendapatnya yang dikata oleh Syahid Muhammad tadi ia ya, bisa dijadikan. Sebagai sandaran, ya, dengan dalil bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Ya, kemudian kita dengan keyakinan bukan karena mencukkan subuh. Karena kunut mana saja Nabi SAW kunut. Demikian. Namsad. Allah wa'alamu, ya. Namsad. Terima kasih Ustadz atas tiapannya untuk memberikan. Dan selanjutnya Ustadz kami angkat kembali dari pendengar kita dengan Pak Sohandi di Bekasi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Begini Ustadz, saya mau tanya. Uh, pemaham ahli sunnah hal kan barang siapa yang mempunyai iman walaupun sedikit tidak akan kekal di neraka kan itu ya Iya. Uh, ukuran iman yang sedikit itu seperti apa itu saja saya kira Assalamualaikum ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz uh, memang dalam sebuah hari sebutkan dan akidah ahli sunnah bahawa Orang yang mati dalam keadaan apa namanya beriman, ya itu yang masuk neraka tidak kekal. Ya, Ahlul Tauhid tidak akan kekal dalam neraka. Dan aqidah halusunah orang yang mati dalam keadaan bertauhid itu berada di dalam kehendak Allah. Ya, Inna Allah la ya syiru al shurqabi wa ya syiru baduna dalikalimayyishah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutuan Allah. Dan mengampuni dosa, selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ya, kalau Allah menghendaki masuk surga, maka tidak ada siksa. Sebagaimana sabda Nabi, Allah bersuara, Ya anak Adam, lawati tani di kubur di bumi, kau tanya, cuma nafikan, tidak tercek di syaitan, tidak terukar di kubur di bawah suratan. Wahai anak dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau mati, tidak menyentuhkanku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Namun juga dalam yang lain katakan, ya aku juminan nari mangkana fi kalbihi nisqal utarosin iman akan keluar dari neraka, orang-orang ya, yang masih ada keimanannya meskipun seberat biji darah dalam hatinya. Apa itu? Ya, maka ini barangkali uh, bisa diberikan penjelasan pada kata Nabi SAW. Ya, ya Darussul Islam, ya Darussul Wasustau. Islam akan habis, akan hilang, sebagaimana hilangnya Uh, apa namanya uh, yang ada di baju yaitu bunga-bunga yang ada di baju uh, bordir yang ada di baju seperti itu harta dari masya muala salaw al-nusuk walasodokoh sehingga tidak ada tidak dikenal yaitu apa itu puasa salat ya, nusuk ya, sedekah ya. kemudian wal walayusri ala kitabillah azza wajallilailah falayibukafiru albi minhu ayah dan akan Pergi. Ya, kitabullah dalam satu malam yang tidak tersisa di atas permukaan bumi satu ayat. Dan akan ada sebagian manusia yaitu Asyai Al-Kabir al ajus orang tua ya, yang sudah tua wa yakulun adraqna aba'ana ala hadir kalimah La ilaha illallah. Mereka mengatakan, yaitu kami mendapatkan bapak-bapak kami di atas kalimat La ilaha illallah fa nahna quluha dan kami mengucapkannya. Ya. Kemudian uh, Salah bin Zufar mengatakan kepada Hudhayfa, "Ratu Anhum La Ilahaillah tidak akan menyelamatkan mereka, tidak akan ada manfaatnya bagi mereka kalimat La Ilahaillah. Wahum La Jirrah, wasallam, wasiyah, maulanusuk, warasudatoh. Sementara mereka tidak mengenal solat, puasa, ya, nusuk, yaitu di sini nusuk, sembelih atau sedekah. Kemudian Hudhayfa berpaling. Kemudian orang tersebut Yaitu sholah bin Farni mengulangi sampai tiga kali. Dan Hudaifah pun juga setiap pengomong begitu, dia berpaling tiga kali. Lalu, mengatakan pada yang ketiga, dia berkata kepada, Ya sholah tuncihin minan nartalasal. Hay sholah akan melamatkan mereka kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ya dari neraka sampai tiga kali, beliau katakan. Jadi, kalau mereka masih mengatakan La ilaha illallah, maka tidak akan ketal dan neraka. Itulah, ya barangkali... Uh, tafsir penjelasan dari kadar keimanan Yang dimaksud Allah waalaikumussalam. Nah musafir, baik masak. kembali kami angkat pertanyaan berikutnya dengan pendengar kita di daerah Cikarang. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya, pak? Saya mau bertanya pak. Iya silakan pak. Hmm, ini Imam kalau membaca itu pas ayat akhir itu tepat tepat apa kita ikut terima. Kalau salam atau kapan harus baca atau karena mohon mohon maaf diulang kembali karena suara yang terputus-putus mungkin Bapak bisa pindah uh, areanya. Ya Imam kalau saat hari itu kalau oh, baca banget ada yang cepet banget ya kita belum kelar pertanya itu udah udah ya udah udah nggak sempat baca itu karena waktunya itu itu apa kita harus baca atau gimana? Iya, ya, ya. ya, silakan. Iya, terima kasih Pak ya. Iya, ya. ya. ya, ya. ya, silakan. Iya. Iya, saya ya. Iya, silakan, Ustaz. Jadi, maksudnya kalau imam bacaan yang cepat barangkali ya, kemudian hmm. dia belum sampai selesai bacaan, apakah kita menusr bacaan atau mengikuti imam, ya? Ya. Hmm. ini imam cepat-cepat dan lambatnya kan relatif. Yang yang, yang penting warab tilal Quran, tartil, bacalah Quran dengan tartil. Maka kita ikuti imam, ya dan nunggu misalkan kita baca khatam enggak selesai, kemudian imam sudah rukuk, ya. Jangan kita menunggu imam, ya kita selesai sampai bacaan kita, tapi ikuti imam, ya. Fa kadzbaraka tadzbaru kalau imam takbir maka kemudian bertakbir la fa fa di sini yaitu uh, fa di letakif yaitu bersegera, ya. Segera. Kemudian, ya. Maka itu kita enggak perlu ikuti bacaan, nerusin uh, bacaan kita tapi ikuti imam, namun kalau ada imam yang apa namanya tidak tumak ninah, maka kita tidak tidak boleh sholat dengan imam yang tidak tumak ninah, karena tumak itu termasuk rukun sholat ya. bagaimana kalau kita menghadapi itu ya, maka uh, kita boleh sholat sendiri ya. kalau memang imam tidak tumak ninah, atau dia ada hal-hal yang sekiranya imam itu batal demikian, Allahuakbar Nah, Baik Ustaz, kita akan kembali pertanyaan dari pendengar kita Dengan Umu Rehan yang ada di Bekasi Ustaz Halo? Halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ini Ustaz, ya, saya mau bertanya Seperti yang beredar di bulan Saban ini Ustaz Banyak pengajian mengadakan Tahrir Ramadan Ustaz Yang saya mau tanyakan uh, Apa hukumnya mengadakan Tahrir Ramadan Dan bagaimana tuntunan Rasul dalam, dalam menyambut bulan Ramadan itu Syukuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, set. Uh, dalam fatwa al Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala beliau katakan ya, sebagaimana dengan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan acara-acara khusus bila menyambut bulan Ramadan, kecuali hendaklah kata beliau seorang muslim berbahagia menyambut bulan Ramadan kemudian banyak bertobat kepada Allah, dan Rasulullah Al tidak melakukan sesuatu, kecuali mengajarkan bagaimana yaitu sifat siam sifat tu siyamin nabi, sifat sawamin nabi s.a.w. bagaimana cara puasa nabi s.a.w. maka kita menyambutnya adalah, kita mempelajari bagaimana cara puasa, karena memang sudah sebulan, setahun penuh, sudah kita tinggalkan, barangkali itu lupa, kita, kita, kita jadikan pembaruan untuk, apa namanya? mempelajari bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena al ilmu qabla al qaul wal amal sebagaimana perkataan Al Imam Bukhari ilmu itu sebelum kita uh, ngomong, sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat melakukan sesuatu. Tidak ada acara tertentu pada perlombaan ini mengadakan begitu, tidak ada ya. Kecuali kata beliau adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan banyak bertobat karena menyambut Ramadan karena nanti akan banyak apa namanya peluang-peluang bagi kita untuk berubah kebaikan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat tentang ilmu bagaimana berkuasa demikian Allahumma Alhamdulillah. Nah, Set, mungkin pertanyaan dari Ummu Rehan merupakan pertanyaan terakhir ya. di kesempatan sore hari ini, Set. Ya, ya, ya. Dan sebagai akhir dari perjumpaan, ada yang bisa Anda sampaikan untuk para pendengar, Set. Dipersilakan. Ya. Kepada kita semua, kendala kita banyak berdoa kepada Allah diberikan azbab istiqamah di atas al-haqq dengan banyaknya subhat dan syahwat yang mengelilingi kita dari berbagai macam penjuru kemudian jangan sampai kita malas untuk talabul ilmi menuntut ilmu yang diambil dari orang-orang yang lurus akidahnya, orang-orang yang lurus manhajnya orang-orang yang baik akhlaknya kemudian kita istiqamah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Sehingga ilmu itu menjadi ilmu bermanfaat Dengan diamalkan ikhlas Dan sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi SAW Dan di akhirnya kita Senantiasa harus hauf dan roja Mengharap dan takut Takut dan mengharap kepada Allah atas ibadah yang kita lakukan Takut dia terima Dan kita berharap moga Allah menerima semuanya wallahu wa lan bisawab ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa alaikum wa rahmatullahi